Det här med pengar ska jag ta. Jag vet inte om man pratar om pengar så är det någon som behöver ha. Det finns del som har för lite, och det finns del som har mycket. Det är I alla fall. Om man ser på, på oss här i rummet så, så antar jag att det finns lite olika infallsvinklar en del funderar på hur, hur ska jag få min ekonomi att gå ihop andra funderar på liksom det här med, med hur, hur ska jag liksom, det här med lån och, och konsumtion man, man brottas med alla sina saker och de här kraven som man på något vis känner att samhället ställer på en med hus och bil och Status och de här sakerna, och allt det kostar pengar. Det finns de som kanske är i en situation där man nu är i överflöd. När man har gjort bort tiden med barn och tonåringar och allting och fortfarande har goda inkomster och har betalat bort många av sina lån och sådär. Och har en, en sådana möjligheter. Och Jag skulle tro att vi som är här i rummet är liksom på, på hela skalan från... Ja, det finns de som helt tydligt de som har noll i inkomst, som i alla fall tittar på barnen. Noll inkomst till... Jag vet inte vem som tjänar mest. Och det behöver vi inte peka ut här i rummet. Jag tror inte att det, det liksom tillför något, men det, men det spänner liksom mellan ingenting och bra... ...goda inkomster. Själv är jag... Eh, jag tänker klargöra det. Jag tror att det är viktigt för att förstå. De flesta av er vet att jag är inte är anställd här i församlingen. Så att när jag talar om pengar här så handlar det liksom inte om att dra ihop pengar till min lön på något sätt, utan jag jobbar på Trafikverket fyra dagar i veckan och har en hustru som också jobbar. Så vi, vi lever bra utan församlingsinkomst just nu. Där funnits tiden jag vara anställd och där. Själv är jag som jag nämnde, uppväxt i ett kristet hem, fostrad när det gäller pengar att, att vara generös och att ge. Den lilla byn Röko i Västerbotten där jag växte upp, alltså lite över hundra invånare på den tiden. Det var ju så här sammanhang där alla kände alla och de flesta var släkt med varandra på ett eller annat sätt. Och det var faktiskt något så unikt som en, en sån by utan stora spännande spänningar eller bråk. Utan det, var, det var liksom en, en god atmosfär som, som byggde på någon sorts grundgenerositet. Så, alltså, i, I den tiden när jag växte upp så fanns det bara, vad jag vet, fanns det två vedkapar i hela byn. Och då menar alla eldar med ved. Men, men det var två, två maskiner som, som gick runt så här. Så man, man, man delade på det och liksom behövdes det delar så var det liksom den som råkade ha den just nu som såg till att det fanns delar och att den fungerade, och att den var slipad och sådär. Så vem som egentligen ägde de här grejerna, det, det gick mitt förstånd i alla fall. <laughs> och Det var så med en del andra saker också. Man hjälpte till och bidrog med de man hade för att hjälpa varann och var generös på något sätt. Det kan vara lite svårt att förstå om man är uppväxt i stan och hur det ser ut i samhället idag. Men så var det Jag är också uppväxt i ett kristet hem där det här med att ge var en viktig sak. Att jag lärde mig snabbt när jag fick min första tia så skulle man liksom ge bort en krona. Att, att ge tionde är något som jag, som jag är fostrad i och som jag har fått se fungera Återkommer lite grann till det. Jag har också fostrat när man inte har så det man kan göra då det är att be. be. till Gud. Om, både om dagligt bröd och om sådana saker som man behöver. Man har fått se Gud göra sådana saker. Bland annat så, jag tror att det berättat det flera gånger men vi bad om ett piano som vi inte hade råd med. Och fick väldigt tydligt pengar till ett, precis man till ett piano som som pappa hade sett ut på Götes musik tror jag det hette i Lycksele på den tiden. Så det, det var en väldigt viktig punkt för mig. Jag har också fostrat att man sparar till det man, man vill köpa. Och om man inte har sparat ihop så kan man inte köpa. Det, det är liksom det jag är fostrad i. Sen så ser ju samhället lite annorlunda ut idag när man kan ta sms-lån och få 30 000 in på kontot inom 10 minuter eller vad det nu är de gör reklam för. Eh. Och sen en, en grund i att ja, man, en, en grundtro på att Gud är den som förser. Det här är jag på något sätt. Och, och så, så, det jag har fått med mig och det jag, jag och Theresa levt med och försökt utveckla och tänker då Ta in det här utifrån en förståelse att ni alla har inte samma resa som jag, förstås. Men vi kommer från lite olika bakgrunder. En del har tagit emot Jesus och blivit kristna senare i livet. En del har haft andra förutsättningar och sådär. Så det är ju alltid spännande när man pratar om pengar och förstå att det är en olik, Alltså vi är i olika faser och jag har själv varit i de här faserna när man liksom när vi precis hade köpt huset på Porsche, till det studerade. Vi tog inget studielån och jag hade en halvtidsinkomst och sen kommer el elräkningen liksom. Och så får man be gode Gud nu. Nu vi måste betala räkningen och så gör man det och så Vet man Gud måste förse på något sätt liksom för, att, för att pengarna ska räcka hela månaden? Och sen se att, att han gör det. Det, det är spännande. Men det, det är olika utmaningar. Jag blev utsedd när, när vi jobbade i team i Ryssland på 90-talet. Jag tror att det var 92 eller 93. Den ryska ekonomin var helt ur balans. Alltså det fanns folk i rummet som lyssnade på det jag skulle prata om som inte hade fått lön på, på sex månader. Och så ville de att jag skulle undervisa om vad Jesus säger om pengar. Det är lite utmanande att tala om det, vad Bibeln säger om pengar i ett sånt sammanhang. Men, men det är fantastiskt och det var fantastiskt att höra också då, alltså de, den, den respons som jag fick när, jag, när människor kommer och berättar men vi, vi gjorde det du sa det som stod i Bibeln och bad Gud om hjälp och så hittar vi det vi behövde på affären eller vi liksom bjöd hem folk på middag och det, det räckte åt allihop fast vi inte hade ingredienser att det skulle räcka och massor av sådana där saker som är helt eh, ja det är bara Gud som, som kan göra det eh. Min utgångspunkt är gamla testamentet. Och för att den här predikan inte ska ta flera dagar så, så tänker jag krympa ihop den här delen jättemycket. Och bara säga ungefär så här att Gud i gamla testamentet vill välsigna sitt folk även ekonomiskt. I femte mosebok 28 så står om de välsignelser som, som, som, de ska få, som de ska få om de lyssnar till Guds röst och följer alla hans bud. Och då räknas det upp en massa välsignelser. Bland annat eh, välsignad ska din marks gröda vara eller din bos boskap föder. Välsignad ska din korg vara Välsignad ditt baktråg Välsignad ska du vara när du kommer in och Välsignad ska du vara när du går ut Och ja helt enkelt Många av de saker som, som står i gamla testamentet Är ju det vi tycker är sunt förnuft Alltså sådana saker som jag har räknat upp här Så tar ju sin, sin grund i i Gamla testamentet. Mycket av det vi i samhället talar om som sunt förnuft tar sin grund i, i det här. Alltså en, en generositet men också sparsamhet att lägga upp förråd. Jag känner igen historien om Josef som sparade i sju år av överflödet för att kunna ha i tider när det, när det inte fanns under de magra åren att kunna vara förnöjda med det man har i ordspråksboken så står det att låntagaren är långivarens träl alltså om, man, om man lånar så, så, så är man inte fri det är någon minister som har sagt, det var Göran Persson som sa det tror jag som, som, som hade kommit till den insikten att det står i Bibeln och Det är sådana saker som, som ligger till grund för, för att få en, en familjeekonomi eller ett samhälle att fungera, finns i gamla testamentet. Om man då definierar velsignelse ekonomiska termer. Då är det ju att, att, att ha det man behöver och ett överflöd. Så att man kan så att man faktiskt kan velsigna andra människor. Så att man har råd att ge man har råd att vara generös, att man har råd att hjälpa andra. Och det, det är ju det som är, det som är överflöd, att vi har det jag behöver och tillräckligt för att ge till andra. Det här med, med sunt förnuft tror jag är viktigt som en, som en grund och här kan ju de här goda råden från, från gamla testamentet vara var en, en god grund men vi har tio guds bud också, du ska inte skälla, du ska inte ha begärelse till nästas ägodelar och en, en massa sådana här eh, saker som är, som är bra att bygga på men, men om man vill kunna vara en välsignelse för andra människor om man vill kunna vara generös eh, om man vill vara välsignad så, så behöver man ju ha ordning och reda på sina pengar och så det här är väldigt enkelt och praktiskt jag googlade på efter lite verktyg här på nätet som man kan använda och kom in på Konsumentverkets hemsida där de har lagt upp en sån här grej där man kan lägga in alla sina inkomster och så alla de vanliga utgifterna, försäkringar, tandvårdskostnader, bilkostnader, bilförsäkringar, amorteringar, lån, räntor och allting så här. Och sen hur mycket man spenderar på mat och kläder och, och så här för att kunna se, alltså få en överblick av sin ekonomi och se om man får liksom plus eller minus om man får pengar över eller om man har ett underskott liksom i, i sin planering varje månad. Och det kan ju vara ett, ett väldigt bra verktyg framförallt om man har svårt att få, få det att gå ihop. För då kan man också börja se, men var vad är kostnaderna? Vad är det som, som skäl pengar ifrån mig? Vad är det som, som kostar? Vad är det som gör att jag inte klarar av att leva det liv som jag skulle vilja leva? Och så får man titta på det. Och då kan, alltså, Om ni har sett lyxfällan på tv så är det, det är två saker man kan göra. Antingen höja sina inkomster eller att minska på utgifterna. Helst båda två då, om man, nu är, om man är ligger back. Och där behöver man ju, för att kunna ge så behöver man ju ha en ekonomi som, som är i balans. Så, så att man har faktiskt pengar att kunna ge så behöver man fundera på de här sakerna. Det, det är ju kan man tycka sunt förnuft. Men när man ser hur samhället och ekonomin fungerar idag och all liksom press på att köpa, konsumera, låna och så vidare. Och så ser man att Sverige, alltså, Sverige är det land i Europa som, som har lånat mest pengar per, per invånare. Mycket, mycket mer än Norge och Finland som är våra grannländer till exempel. Då, då förstår man att alltså, vi, vi har tappat bort någonting här. Men, men om vi ska kunna vara generösa inte bara med oss själva i våran egen individualism utan också med andra människor. Om vi ska kunna ge till de som är fattiga till Filippinerna, Nordkorea, Syrien människor som behöver hjälp, läkare utan gränser och vår egen mission som presenterar evangeliet så behöver vi ha en, en ekonomi som så jag personligen behöver en ekonomi som är i balans Och vi behöver ha det tillsammans och Därför så är, är de här grundläggande sakerna viktiga Att jobba och se till att som jag får pengar över varje månad För att kunna ge till församlingen För att kunna ge till olika behov För att kunna vara generös med mina vänner och med mina barn och allt det här. Så där, än så länge så, så är det här ganska ganska basic. Det här kunde ABF haft en kurs i eller vuxenskolan eller vad som helst. För har förmodligen också. Och det tror jag är, är alltså för, för, för det, är, det är viktigt. Men sen så kommer man in på det här då som när, när, när Jesus började prata om pengar och Då ska man förstå att han, han talar om pengar Med den här bakgrunden I, i något sammanhang så, så talar han till fariseerna om pengar Vi kanske kommer in på det Men, men då, då står det om dem att, att de, de älskade pengar Och fariseerna det var de som var laglärda Det var de, de som visste vad som stod i Guds ord Det var de som också praktiserade Faktiskt vad som står i Bibeln om de här sakerna. Och de var väl signade. För de praktiserade det Gud hade tänkt. Men, men Jesus är ändå utmanande med, med dem. Och det, det är det som är eh, spännande och lite jobbigt med det Jesus säger. Och Vi ska gå då till Lukas 16 och jobba oss lite grann baklänges i Lukas evaneliet under några minuter i Lukas 16 och vers 13 till 17 står det så här ingen kan tjäna två herrar antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra eller kommer han att hålla sig till den ena och se ner på den andra ni kan inte tjäna både Gud och mammon Ja, här står det, allt detta hörde fariseerna som älskade pengar och de hånade honom. Då sa han, ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Till det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes, sedan dess predikas evangeliet om Guds rike. Och var och en uppmanas enträget att komma in. Men förr kommer himmel och jord att förgås än att en enda prick av lagen sätts ur kraft. Alltså, gamla testamentet, lagen, gäller, säger Jesus. Men sen säger han också att nu predikas goda nyheter. Och Det han säger då här om, om, om, om Gud och mammon det, det, det ska alltså vara goda nyheter Det, det, det han säger är att alltså, Livet handlar inte om pengar I första hand Utan livet handlar om Relationen med Gud Han säger att vi kan inte tjäna två herrar Samtidigt Vi kan inte tjäna Penningen Som, som, som, som, som Makt eller som system Utan vårt liv Våran tjänst ska vara för Gud när Jesus gör den här uppdelningen också så säger han, säger han faktiskt också att pengar är inte någonting som är neutralt utan pengar är en maktfaktor det är lätt att tänka och jag har hört människor säga pengar är något neutralt men, men, men Jesus och så säger att alltså, om du har mycket pengar så gör det någonting med dig och då, då säger han men det är viktigt att inte tjäna alltså, du kan inte tjäna både dina pengar och Gud man, man måste välja att, att tjäna Gud eller pengarna. Jesus säger inte att man absolut inte kan ha några pengar. Vi vet att han hade pengar själv. Vi vet att de hade en kassa när de iforomkring så så liksom, det är inte det det handlar om men men, men var är mitt hjärta? Det är säger att kärlek till pengar är ett problem. Om, om kärleken till pengarna är det som driver mig. Om, om tanken på pengar är det som driver mig så, så har jag ett problem inför Gud. Det är vad Jesus säger. Och det han också säger till fariserna att den välsignelse som ni har fått för att ni har tjänat Gud har lätt är fel. Och det, det här är en, en väldigt stor frästelse för oss som lever i den tiden vi gör nu. Att man, man börjar enkelt och man måste liksom sträva sig fram och man kan ge och man har så här. Och så har man inte så mycket över men man ger utifrån det man har. Men sen så kommer man till liksom den där punkten i livet där man, alltså, inkomsterna har ökat i förhållande till utgifterna. Man har en, och helt plötsligt har man mycket mer pengar över än man hade tidigare kanske. Och då kan pengarna bli ett problem. För då ser man ju alla möjligheter och allt man kan göra med de här pengarna som man hade. Och då är det väldigt lätt att man ställer sig själv i centrum först. Att nu kan jag köpa... Nu kan jag åka på en Thailandsresa och nu kan jag köpa mig en, en skoter och en fyrhjuling och en husvagn och en båt och en sommarstuga och vad nu är. Eller så kan man liksom ge sig in i tävlingen, så alltså det är omöjligt att vinna biltävlingen på våran gata. Så vår, våran granne mittemot de har sex bilar på tre chaufförer, så, så så det blir tufft. Men, men, men det, det är så lätt, liksom i, i våran individuell individualistiska kultur då framför allt att, att se det. Men nu har jag nu kan jag hjälpa mig. Och, och där någonstans är det där, även om man börjar rätt, precis som fariserna har gjort, så är det lätt att man hamnar fel och att det blir pengarna som blir och, och saken och materialismen som blir drivkraften Jesus säger alltså att hans budskap om pengar är goda nyheter Och det är ju, det är ju spännande Då ska vi gå till Lukas 12 Vi kan läsa vers 22 Sen sa Jesus till sina lärjungar, därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ett liv, vad ni ska äta eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Jakt på korparna, de sår inte och skördar inte. De har inte förrådsrum eller loge, ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Jakt på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte, men jag säger er att inte ens Salomon i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står ute på marken och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte efter vad ni ska äta och dricka och var inte oroliga efter allt detta jagar hedningarna i världen när er fader vet att ni behöver det. När ni sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord, till er fader har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen dit ingen sunor och där ingen mal förstör. Till där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Sök först hans rike så När Jesus talar om, om riket så, så talar han om evangelium, han talar om goda nyheter Men han talar också om att mitt i den här världen Mitt i allt det vi ser och är och har och där vi rör oss Så, så finns hans rike, där han är kung, där Gud är nummer ett och det var tanken även i gamla testamentet. Ni ska inte ha några andra gudar än mig. Det är första budet. Jesus kommer in med det här också och talar om de goda nyheterna. Ni behöver inga andra gudar än mig. Ni behöver inte ha pengarna som Gud. Ni behöver inte att pengarna hjälper. Ni behöver inte lägga upp det för er själva utan jag vill ta hand om er. Om ni söker mitt rike och min rättfärdighet först, så ska jag ta hand om alla de här andra sakerna. Och det som är utmanande här, och det som då utmanar, alltså fortfarande på, på grunden av sunt förnuft, men man, man måste betala sina räkningar, annars är man ju i, i princip en tjuv. Man måste alltså amortera på sina lån. Man är tvungen att göra rätt för sig. Alltså det, det måste man. Man kan ju få försöka få hjälp av skuld, med skuldsanering och sånt där man riktigt har trasslat till det för sig. Men utgångspunkten är att man, vi behöver göra rätt för oss. Vi behöver komma dit så att vi liksom har mer inkomst än utgift. För att kunna vara till en välsignelse. Men, men, men när vi är där... Och även innan det så vill Jesus ha första platsen i våra liv. Alltså att Jesus är viktigare. Hans, hans rik är viktigare än, än pengarna. Han, det han säger här till lärjungarna är att om, om, om ni sätter mig först. Om ni, om ni ser mig som, som källan till er ekonomi. Om ni ser mig som den som ska ta hand om er. Om, om ni ser mig som den som ska fylla alla era behov. Och, och, och leva så Så ska jag se till Att ta hand om allt det här Alltså Det är en enorm Förmån Det är ungefär som om jag skulle Erbjuda dig att Nu har jag inte jag de resurserna Men vi kanske kan dra till med någon annan Ingvar Kamprad Som äger Ikea Han, han kommer till anta och säger Alltså du om du vill här, alltså, lägg allt ditt åt sidan och så kommer du och så börjar du jobba åt mig så ska jag ta hand om alla dina behov resten av ditt liv. Du behöver, liksom, du behöver inte bekymra dig om någonting utan jag, jag tar hand om jag, jag tar hand om det. Lämna bilen där den står så här. Sluta på jobbet Kom, jobba för mig, jobba på IKEA. lev här. Så, så kommer jag att ta hand om alla dina behov. Kläder, mat, var du ska bo, allt det här. Det, det låter ganska tryggt, eller hur? <laughs> Vad säger du? Ja, precis. Man vet att han har pengar, han har resurser. Det är, framförallt möbler finns det så att man behör, allt man behöver och lite till. Så här och tak över huvudet kan man säga och korv och allt så det, det, det, det finns ju där men, men det, det är bara en bild men, men det är det Jesus säger och om vi tror att Jesus är Gud om vi tror att han har all makt i himlen på jorden om vi tror att han har alla resurser om vi tror att tror Bibeln när, när, när Jesus säger i gamla testamentet att mitt är silvret och mitt är guldet alltså, om vi vågar tro det så är det ju faktiskt ingen jättestor risk att söka hans rike först. Att våga lita på honom när det gäller våran ekonomi, när det gäller våra liv och så här. Att våga tro. För, för det är så jag säger till lärdungen: Så lite tro ni har, så tror ni inte att jag kan, ungefär. Och min tredje erfarenhet är att, att Gud kan när vi vågar göra det Jesus säger att vi ska göra när vi söker hans rike först när vi ser på de pengar som, som vi får att förvalta som, som pengar som, som vi kan använda för Guds rikes skull för att hjälpa människor för att Guds rike ska få utbredas på olika sätt så, så tar han också hand om oss fyller våra behov välsignar oss och så får man vara med om det här fantastiska att också få vara en välsignelse för andra andra människor. Jesus säger det här till lärjungarna i, i Lukas 12 efter att han har skickat dem två gånger på, på träningsuppdrag där han har sagt ta inga pengar med er. Ta ingenting med er. Stoppa inga pengar i börsen ni går utan gå i tro så ska ni få se hur det förser. Och så kommer de tillbaka och berättar att det har fungerat, att människor har tagit emot det i Och att de har liksom klarat sig igenom det här Och att får se hur Gud har försörjt Och ändå så säger han, sluta bekymra er nu för allt i världen Fattar ni inte att, att jag, jag lovar att ta hand om det här Om ni sätter mig först Så, så ska jag ta hand om er Det är mot den här bakgrunden som man då säger också Var inte rädd jag behöver inte ha räkning för jag, jag kan räkna ut att alla av oss som är här inne har någon gång varit i en situation när vi har varit rädda ekonomiskt. Man har varit rädd för någon räkning. Man har varit rädd hur ska det här gå nu utifrån att man kanske har blivit uppsagd på jobbet eller att man har sökt jobb och inte fått något jobb. Man har varit rädd på olika sätt. Men Jesus säger var inte rädd. Bekymra inte och det är det här som är goda nyheter Det är det här som är lite wild and crazy också Så det, det är lite mer än bara sunt förnuft det, det är lite galet För det handlar om att våga tro på Gud Med det man har Jesus säger i femtonde versen i samma kapitel här Se till att ni aktar er för all slags girighet. En människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. En människas liv består inte i att hon har ett överflöd på ägodelar. Om det är något man skulle behöva köra på tv-reklamen så, så är det, liksom det budskapet. Så det, det viktigaste i livet är inte att man har överflöd på ägodelar. Alltså, vi klarar oss bra med en brödrost- och skulle det vara så så skulle det gå att leva utan berörast också. Så alltså, det är inte den så här absolut viktigaste prylen i hemmet. Men ändå så vill man liksom att man ska köpa en nyare och bättre eller en till. Liksom så här. Det är, det är så vi har fortfarande klarat oss med en bil. Jag känner mig frästad nu att till sommaren jag en, en bil till. Men, men vi får se hur det går. Det kanske går att lösa med en cykel till. <laughs> vi får se. Vi har behov, och man beho alltså, behoven tar Gud hand om. Så vi behöver kunna fungera i livet. Men, men det är så lätt att vi smittas av, av världshandeln och tror att alltså, ägodelarna ska, ska hjälpa oss. Så jag har haft samtal med mina kollegor på jobbet som är i min ålder som allvarligt tror att den som har mest grejer när man dör vinner. Så det, det, det låter lite så här skrattretande, men, men det, det är många som resonerar så. Så att liksom att dra på med, alltså livet handlar alltså om att se till att ha sommarstuga, båt, en extra bil, en motorcykel, en skoter, en åkerhetsklippare, en snöslunga och en fyrhjuling och en, så jag skoter, men <laughs> en till då i så fall. Och, och vad man nu kan tänka sig vilja ha. Och jag säger inte att det är fel att ha de här sakerna. Det, det behöver absolut inte vara fel att ha de här sakerna. Det kan vara bra, det kan tjäna Guds syfte Men vi behöver fundera på om, om det här verkligen är, är ett behov i våra liv Fyller det en funktion i våra liv Hindrar det här oss att tjäna Gud Eller hjälper det oss att tjäna Gud Hindrar det här oss från att ge, att utbreda Guds rike hindrar oss att engagera oss i andra människor eller en hjälp. Alltså, skoter kan ju vara en hjälp för att man kan komma ut och träffa folk på isen och skjutsa sina vänner och bekanta. Och så här. Och Det kan ju vara liksom ett sätt att, att umgås som är viktigt i vissa sociala kretsar. För en annan kan det vara en helt, en, en sak som, som verkligen gör att man... Eh, tillbringa ännu mindre tid med människor ännu mindre tid i församlingen ännu mindre tid med, med det Gud har tänkt så det, det kan vara väldigt individuellt om det är något positivt eller negativt men funde, alltså, jag skulle vilja råda dig till den övningen fundera på de saker som, som du har är det här något som, som bidrar till att jag älskar Jesus och tjänar Gud eller drar dig ifrån det, det är en, en bra övning att göra. Att tänka igenom sitt liv på det sättet. Det kanske också kan frigöra både tid och pengar. Där du kan söka Guds rike först. Och där, du kan, där du kan få vara med om att se att Gud verkligen använder dig ännu mer. För sina syften. Där du får se Guds välsignelse ännu mer. Och där du kan få, kan få vara en välsignelse för, för andra. Min nästa punkt är just wild and crazy. Jesus säger några saker i, också i Lukas evangeliet som jag bara vill citera som är väldigt utmanande för mig. Och som jag, hittills känner jag att det jag har sagt kan jag stå för väldigt mycket personligen. För det, det är något som, som bygger på en livsstil som, som Theresa och jag har försökt bygga. Utifrån det vi har läst i Bibeln de senaste 20-25 åren. Men här kommer några, i alla fall två Bibelord som, som är väldigt utmanande för mig. I Lukas 6 och 30 säger Jesus så här. Ge åt var och en som ber dig. Ge åt var och en som ber dig. Det är utmanande. Det står inte hur, hur mycket, eller så här, men, men ge åt vara en som ber dig. Det, utmaningen blir större liksom än vi gick på stan igår. Och då menar vi hamn, så det finns, börjar finnas tiggare också i våra sammanhang här i Luleå. Ge åt var och en som ber dig. När man tittar igenom postlådan, och så har det kommit liksom blad från en massa olika missionsorganisationer och så här. Ja, men ge åt var och en som ber dig. Ja, ja, det är min brottningskamp just nu. Men här, kan vi det? Ska man det? Alltså, vad, vad, vad gör man med det här bibelordet? Ge åt var och en som ber dig. Och så nästa bisats Och om någon tar ifrån dig Vad som är ditt så kräv det inte tillbaka Det är ju också väldigt Intressant Som grannen tar min cykel Och ställer den på sin gård Va, Vad gör jag då? Ja, Jesus säger Men kräv dig inte tillbaks det är utmanande. Det är, det är oerhört utmanande för det utmanar vår kultur. Det utmanar allting som vi Som egentligen vet om vad som är rätt och fel. Och så här. Men, men, men vi måste se det han säger också utifrån den här bakgrunden. att men vi, vi ska söka Guds rike först och hans rättfärdighet först. Så lovar han att ta hand, om, ta hand om oss ta hand om alltihop. I vers 38 säger han också så här: Ge om ni ska få. Det är ju bra. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen. Till och med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er. Det är ju också spännande. Har vi ett kaffemått eller en 10 liters skink eller alltihop? All in som det heter när man spelar kort. Alltså vad, vad, vad, hur mycket vågar jag? Det, det är också något som, som jag funderar på. Hur, hur mycket vågar man ge på en gång? Hur mycket vågar man ge på ett år? Hur mycket... Alltså, vad har vi tro för? Vad, vad törs vi ge nästa år, 2014? Klarar vi av att ge tillsammans hundratusen? Eller klarar vi av att, att ge mer som familj? Så det, det är något som man eh, kan... Utmana sig själv med. Och också våga tro Gud om att förse tillbaks. Måttets storlek. Och sen vill jag avsluta den här utmanande delen med, med den här berättelsen som Jesus lyfte fram. i Eller den, den verkliga händelsen i 21 kapitlet. Lukas 21 och det är om, om enkans gåva. Jag läste igenom Lukas evangeliet här de senaste dagarna och de exempel på människor som Jesus tar, som lyfts fram i Lukas evangeliet är ju såna människor som, som ger mycket mer än än vad som är bara sunt förnuft. Zacchaeus som har roffat åt sig han säger om, jag, om, jag har, om någon tycker att jag har stulit så då ska jag ge fyra gånger så mycket tillbaks. Det är ju ex ganska extremt. Den här enkan då Jesus såg upp och märkte hur de rika la sina gåvor i offerkistan men han såg också hur den fattig enka la ner två små kopparmynt. Då sa han Amen säger jag er, denna fattiga enka gav mer än alla andra till det var av sitt överflöd som alla andra la något i offerkistan men hon offrade om sin fattigdom allt vad hon hade att leva på det är wild and crazy hon, hon gav inte pengar som hon inte hade det, ibland så kan man tro det så I våra sammanhang Om man har lånat och lånat Och lånat Så kan man liksom tro att man ska ge pengar Som man inte har så Bibeln talar inte om att vi ska Låna pengar för att ge Men Jesus säger att hon Hon, hon gav inte Av sitt överflöd Utan hon gav allt det hon hade alltså Hon var beredd Att om det behövdes Leva utan mat Tills nästa gång hon fick chansen och Då ska man veta att Änkorna en, i den här tiden Det var de allra fattigaste För de hade ingen som försörjde dem de, de, de fattigaste av de fattiga och Hon gav det sista hon hade Det lyfte Jesus fram som ett exempel Så Lite wild and crazy men, men mot bakgrunden av att, av att om vi söker Guds rike i förstans rättfärdighet så ska vi få allt det andra också. Så det här som, som budskapet som Jesus har är oerhört utmanande för oss i den här tiden. En materialistisk tid när vi när allihop av oss som är i det här rummet tillhör den rikaste tredjedelen och människorna på planeten oavsett inkomst så är det här utmanande för oss att, att våga ge. Så mitt budskap är liksom först och främst sunt förnuft om du gav minus hela tiden se till att komma i balans alltså det här budskapet handlar om tro inte om dumhet men, men, men när du är i balans när du, när du har inkomster Så sätt Jesus först Sätt riket först Tränade på att inte bekymra dig Om du märker att dina prylar är ett bekymmer Så är det bättre att göra sig av med dem Sälj dem och ge bort pengarna Så är, har du ett bekymmer mindre Ska du tjäna Gud med de pengarna Med de kostnader som de här prylarna kanske medför med den tid som de har tagit. Jag känner mig utmanad här och jag hoppas att du också är utmanad av att, att faktiskt våga ta steg. Många av oss får lön här efter och Jag skulle vilja utmana er att, att faktiskt också göra det Jesus talar om. Att, att sätta Guds rike först och sen resten. Självklart kan man betala sina räkningar. Det är dumdristigt att låta barnen svälta om man har möjlighet att de inte ska höra det, självklart. Men, men, men många av oss är i det läget att vi faktiskt klarar av att ge. Så vi, vi klarar av att ge tionde till församlingen, många av oss. Vi klarar av att, att skicka pengarna till Filippinerna eller Nordkorea eller någonting. Jag skulle vilja utmana dig att, att ta ett steg. Våga ge mer än, än du har gjort. Våga se vad Jesus säger. Kanske inför julen här också. Han såg någon sån här Twitter-kampanj här att sälj saker och ge. Många köper grejer före jul. Lägg ut några grejer på blocket och sälj dem och så ger du bort pengarna. Till de som behöver dem. Så det, det, det finns saker som vi kan göra som, där vi kan utmana oss själva. Att ta steg där Gud får, får bli större, där Jesus får vara nummer ett. Varför? Ja, för att vi förstås vill bli välsignade, men, men ännu mer för att vi faktiskt ska kunna få vara till en välsignelse för, för människor som har det sämre än vad vi har det. Så där, fin, där är Guds rike, generositet, kärlek till människor som, som faktiskt har behov. Men så länge som jag bara samlar på hög för mitt eget så hindrar jag också Guds välsignelse att, möten, att nå de som, som behöver höra evangeliet, de som behöver kläder, de som behöver mat på bordet. Om vi släpper fram rikets resurser i församlingen så tror jag att vi skulle kunna få betyda ännu mycket mer både i Luleå men också på missionsfälten och för människor som, som har det svårt på olika sätt. Så jag talar inte för min egen vinningsskull på något sätt, utan faktiskt för att jag tror att Gud vill använda dig och din ekonomi och dina pengar för att hans rike ska kunna få växa och utbreda sig i världen. Amen, ska vi be tillsammans. Här, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du utmanar oss starkt. Vi tackar dig för att du har koll på läget. Tack för att du lovar att ta hand om oss. Att du lovar att se till att vi har det vi behöver av mat och kläder och husrum. Tack för att du är en Gud som vill fylla alla våra behov. Men här vi ber också att du ska hjälpa oss att, att våga tro att du kan använda oss att fylla andras behov. Behov av evangelium, behov av hjälp, behov av förnödenheter här. Utmana oss. Hjälp oss här, i Jesu namn, amen.